Və salat və salamə əl-əşyəfi əl-ənbiya vəl-mürsəlin, Səyyidənə Məhəmməd və aləyhi və səhbi əcməin. Allahumme yessir li əmri və yəşrih li sadri və vəhli l-uqdədə min lisani yafteh qouli. Allahumme əllimnə ma yənfa'una və anfa'nə ma ləmtəna innəkəntəl alim həkim Hər şeydən öncə Allah subhanə təala-nın verdiyi şükür etmək lazımdır və qul bilməlidir ki, Allahın onun üzərində olan neymətləri hədsizdir, saydıqca bitməz və bu neymətlərdən biri də Allah həmin olsun ki, biz bu gün yığışıb, öyrənib, öyrədə bilirik və nəticədə öyrəndikləmizi tətbiq elə bilirik və Allah sümantı evi ev əhlini hiss eləsin, onları xatəb aladan qorursun, onların ruzi cəbələkətini artırsın və Allah səhəm bizi bu elm üzərində, yəni dağımda olmağa inşallah müvəffəq elətini sabit edirsin. Və biz keçən dərsə ə, qeyd elədik ki, yəni, bugünkü dərsimiz həydin, hədis gözəl hədislik, böyük hədislik, çox geniş ə, şərhə yəni, ehtiyac olunan hədisi, amma inşallah Allahın izni ilə yəni, vaxt məhdudiyyət, məhdudiyyəti nəzərə alıb, inşallah ə, yəni, lazım qədər tam kifayət eləməsə də, amma ə, çalışacaq ki, bir çox hədisin yəni, mənasını Allahın izni ilə yəni, aydınlaşdıraq. Məl-Hadis-i-Ml-Hadis-i-Ml-Hadis-i Abuzar radiyallahu anhə bu vürür ki An-Abuzar radiyallahu anhəu An-Nabiyy sallallahu aleyhi və sallam Fîmə yârhü an-Rabbihə azza və jəl An-Nəhə qal Ya ibədi İnni harramtu zulmü alə nəfsi Və ceəaltuhu bəynekum muharrama Fələ təzaləmû Ya ibədi kullukum dəllun İllə mən hədəyduhu Fəstəhdunə ehdiküm Ya ibədi kullukum Cəilin illə m فستأمونونأمكم يا عبااد كلكم آرا إلا من كسوته فستكسون أكسكم يا عباد إنكم تغ هنا باللي لوانهار وأ أخفر الظنوب جميع فستخفرون أخفر لكم يا عباد إنكم لا تبلغوا ضرض ف تضرون بللا تبلغ نفي فتنفعوني يا عباد لو أن اوكم وآخركم وإنسكم وجنكم ان كانوا على أتق LGB speak واحد منكم ما زاد ذلك من ملك في ملك شيئا يا عباده لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجارhuh Becca ق رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عباده لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسالون فاعطيتوا فأتيت كل إنسان المسألة ما نقص ذلك من مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي عمالكم أخصيحا لكم ثم أوفيكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواء المسلم أنها ديسة هيكتا يعني توظن ده geniş məzlumlu, geniş şərhə ehtiyac olun hədisdir. Bu hədis elm əhlə arasında yəni hədis qüçüsü salir və eyni zamanda zülm hədisdə salir. Yəni bunun içərisində olan ravayətlərə görə bəzə bunu hidayət tələb eləmək hədisi adlandırlar. Yəni hədis hədisi həqiqdən də məşhur hədisdir, gözəl hədisdir və imam muslim ravayət elədi hədisdir ki, Abu Zərq radiyalan buyurur ki, Peyğambə s.ə.v öz Rəbbindən rəvaat etmişdir. Yəni, hədis Qudsədisi olduğundan deyir, Peyğəmbər Sazamın öz Rəbbindən rəvaat edir ki, Allah subantala dedi ki, ey mənim qullarım, mən həqiqətən də zülümü, öz nəfsimi haram etdim və onu sizin də aranızda haram elədim və birbirinizə zülüm etməyin və buyurur ki, ey mənim qullarım, siz hamınız zaləhətdəsiniz yalnız və yalnız mən hidayət verdiyim şəxslərdən başqa və məndən hidayət istəyir, mən sizi hidayətə yön Ey mənim qullarım, hamınız acsınız, yalnız mən qiyidizdirdiklərimlə, e, yəni doydurdur, e, yedizdirdiklərimlə başqa, yəni e, qida verdiklərimdən başqa, məndən e, yemək, yəni e, qida tələb edin, mən də onu, siz, mən də sizi, yəni e, yedizdirim. Ey mənim qullarım, siz hamınız yəni e, çılpaqsınız, yəni libasçısınız, e, yalnız yalnız mən geyindirdiyim şəxslərdən başqa, məndən e, libas e, geyinmək tələb eləyin, dualayın. Və mən də sizə onu verim. Ey mənim qullarım, siz hamınız gecə və gündüz xatı edirsiniz və mən sizin günahlarınızı bütünlük ilə bağışlayıram. Məndən bağışlanma dilinizi bağışlayım. Ey mənim qullarım, siz həqiqətən də mənə zələr verməyə çatmazsınız ki, mənə zələr verəsiniz və mənə xeyir verməyə çatmazsınız ki, mənə e, xeyir verəsiniz. Ey mənim qullarım, əgər sizin əvvəliniz və axınız, insanlarınız və cimləriniz, əgər... Ən təqvalı insanın qəlbində olsa bir təqvalı insanın qəlbində olsalar belə, bu mənim mülkümdən heç bir şey artırmaz. Ey qullarım, əgər əvvəliniz və axırınız, insanlığınız və cilinləriniz bir facir, yəni alsı, bir e, şəxsin qəlbi kimi olsaydınız, e, hamılıc, yəni o cür olsaydınız, bu mənim mülkümdən heç şeyi yəni naqis etməzdir. Ey mənim qullarım, əgər mən... Sizin evveliniz və axırınız, insanlarınız və cinləriniz, əgər bir səviyyədə bir bir dəfə bir, e, yəni bir e, bərabərlikdə dayanıb eyni anda hamınız məndən istəsəyiniz, mən hamınıza istədiyiniz məsələni verərdim və o mənim mülkümdən heç bir şey naqis eləməzdi. Yalnız və yalnız iynədir e, çaya e, e, daxil elib çıxandan sonra onun ucuna tökülürsə, yəni o şeydən başqa ey mənim qollarım Həytəndə bu sünn əməlləriniz ki, sünnün toplanılır qalır və sonradan isə sizin özünüzə qaytarılacaq. Və kim e, xeyir tapsa, Allah həmd eləsin, və kim ondan xeyirdən başqa bir şey tapsa, öz zəhmətindən başqa heç kimə yəni e, bu hədis həqiqətən yəni, də, yəni mətnindən də, yəni oxub gördünüz ki, həqiqətən də bu bir dərslidir, yəni hədis deyil, iki dərslidir hədis elə, çünki Hədisin bütün sözlərini, yəni ə, məzmun etibarla baxsa, orada hidayət, dua, ondan sonra zülm, vələx və s. Burada demək olar ki, əqdə məsələləri, fiq məsələlər, bir çox məsələlər burada həqiqətən də, yəni öz, yəni əksini tapıb və ona görə mən dedim ki, tam olmasa çalışacağı ki, zahirən heç onun hədisi oxuyub, yəni başa düşməyə bizə inşallah yəni kömək olsun. Ümumiyyətlə bu günkü günümüzdə demək olar ki, ə, tərcümələr çoxdur. Allah həmdə olsun ki, bu böyük neymətdir. Amma e, çox vaxt oxuculardan, e, daha doğrusu Azərbaycandır oxucularla, yəni ərəbdir yox, Azərbaycan oxucularla bir narasılığla biz qarşılaşırız, o da hədisin şəhsiz olmaqları. Yəni, oxucu alır, hədis oxuyur, və hədis düzgün başa düşmür. Çünki hədisin başa düşməyindən ötürü heç bir sətir cümlə yoxdur ki, oxucu ona başa düşsün. Və bizdə ən böyük arzularımız o olur ki, həmişə, Allah uثمانlı elə e, mükəmməl tərcüməçilər, yəni daha çox e, vaxtın sərf edilən tərcümələr olsun ki, həmçinin e, şək ölkə elm ehli də olmalıdır ki, hökmən hər bir hədisə 5-6 sətiri olmasa, başa düşünməyə üçün şərhə ehtiyacı var. Aydındır? Ona görə bu günki e, hədislər çoxdur, amma hədisi necə başa düşmək lazımdır, o, yəni metod yoxdur. Ona görə inşallah yaxın gələcəkdə Yəni, tərcümə edənlər bunu nəzərə alıb, yəni, hansı dəyişiklər, yəni, yol verəcəklər inşallah. Və yenə qeyd edilədiyimiz kimi hədis həqiqdəndə, yəni, məana itibarilə, əzəmətli hədisdir və artıq bunun tərcüməsində, yəni, sizə yəni, bəyan oldu. Və hədis qeyd edilədiyimiz kimi, ümumiyyətlə, qüçsə hədis sayılır. Qudsi hədis hansı ki, mustalah alimləri arasında, həmisində e, mütəkəlimlər arasında, e, sonra e, usul-i fiq və fiq alimlər arasında bu hədis qudüsü nə deməkdir deyə, yəni onu hansı e, çərçivəyət, daxil içindən o bərdə bir az ixtilafları var və e, qısa onu demək olar ki, yəni e, orta gəldiklərək odur ki, hədis qudüsü e, mənası və ləfsi Allah subhantamadandır. Amma adi Peygamber s.ə.və mənası Allah s.ə.və mənası söz kiminəndir? Söz isə Peygamber s.ə.və bu, yəni orta gətirilər rəylərdəndir. Biz orada başqa rəylər də var, yəni bu, ən orta, yəni babak yəni rəylən, yəni budur və çoxu da bu rəyi yəni, dəstək edir. Və qeyd edəcək ki, elədiyimiz kimi, Qudsi hədis e, mənası və sözləri, yəni Allah s.ə.və dəndir və ona görə də Peygamber e, s.ə.və Əbu Zər Peyğaməsdən rivayet edir ki, fi me yarvi an rabbihi öz rəbbindən rivayet edir ki, ennahu qal Allah subhanu dedi. Aydın, yəni bu bir başa, yəni ləfsi də, mənası da, yəni Allah subhanın olduğunu yəni göstərir. Və e, düz qudsi hədislər deməli say etibarı ilə azdır, say etibarı ilə azdır. Və e, baxmayaraq ki onun ləfsi də, e, mənası da Allah subhanla ancaq bu, yəni Quran e bax başlığına daxil deyil. Aydın çünki Quran başqa hüqumldədir, hədis yəni başqa hüqumldədir. Baxmayaraq ki, peyğəmbər s.ə.v. həm qudsi, həm də o bir hədisləri Allah u səbhanə vəhdi, çünki Allah səbhanə ki, o havadan heç bir şey nitgələməz, onun hər bir nitqinədir, yəni vəhdi. Yəni bununla yanaşı, hətta qudsi hədis o bir hədisdən üstün olaraq mənası da, ləfzi də Allah u səbhanə, yenə də Quran başlığına, Quran anlamına gəlir, çünki Quran başqa hüqumdədir, o isə, yəni başqa hüqumlərdədir. Və Allah sənə buyurur ki, ey mənim qollarım, həqiqətən də mən zülmü öz nəfsimə, yəni, haram etdim. Bu birinci həmin hədisin bu hissəsi onu göstərir ki, ümumiyyətlə yəni zülm haramdır. Zülmün peygaməsi məndir ki, "Əl-vulmu hulmətun və maləqiyam zülm, qihamet üçün zülmətlerdir." Yəni, ona görə ki, insan ən ağzından zülm edəndə, insan artıq qabağında heç bir maniyyəni görmür. Və o, bir dənə xırda bir şeyi tapdalamaqla və nətizə nəyini nə qədər haqqsızlıqla yəni, zülm etmiş olur. Və buna görə Peyyəmsən buyur ki, zülm qiyamət görür zülmədə. Yəni, bu dünyada tapdanılan xırda bir zülm, ər insan bir qardaşı ilə. Qardaş qardaşı ilə, istər ticari məsələ, istər başqa məsələ və ya da istər ailə məsələsində, əravat məsələsində, istər bazı qardaş məsələsində, əgər onlar xırda bir məsələni zülm qəbul edib ondan çəkimirlərsə, o ə, zülmə, haqqsızla yol verirlərsə, o zülm onlar üçün eynir, daha böyük zülmətlərə qapatsır. Ona görə sələflərlə deyir, deyir, baxma deyir, asiliyin kiçiliyinə, böyüklüyünə, bax asiliyi kime qarşı edirsə Əgər o zülümün xırdası böyüyü olmur. Demək ki, yəni ki bugün 2 qəpidir. 2 qəpi ilə nə olacaq ki? Sabah 2 qəpi nə olur? 5 qəpi. Sonra 10 qəpi. Sonra 10 Sonra gəlir milyon tülün sənəsinə problem var ki. Çünki hər bir e, asilik, hər bir zülüm özündən sonraki neyni yumuşaldır. Necə ki, sələflərin dövründə onlar e, xırdı asillərdən belə böyük günah kimi görüb çəkinirdiləsə, bu günlərdə, Ə, bizim qardaşlıq hansı ki düz Allah hidayət versin bir çox asilə yanaşıb elə nizidirlər narkotiklə məşğul olanlar da var deyəndə deyir ki əs Allahı şərik qoşmayan ki o təvhidəyə əl onsa dey cənnətdə olacaq daxil yerə yəni bu dərəcəyə gəlib çıxıb yəni bu faktdır şey yəni, bu dərəcəyə gəlib çıxıb ki yəni bu cür Yəni, məntiqsiz üslublardan istifadə eləyən izalət əhli də var ki, yəni, bunun da nəticəsidir ki, insan hər bir halda e, zülümə fikir verməlidir, zülüm etməməyə fikir verməlidir. Yəni, onun ən azından məzlum kimi olmağı yaxşı nəyin ki, zalim kimi, yəni olmağı. Və hədisin bu e, hissə sonu göstərir ki, Allah Subhanallah həqiqdən də, yəni qullarına mərhəmətlidir, Allah Subhanallah onlara zülm etməyəsində ki, Allah Subhanallah qadirdir onu etməyə və heç bir e, maniyə də yoxdur, heç bir bizə deyilək, ikimizə e, etiraz eləyəməyə, çünki ən azından Allah Subhanallah onun verdiyi nimətlərinin qarşısında Allah Subhanallah onu eləməyə, yəni qadirdir, layiqdir, hansı ki, e, bizdən əvvəl ümmətlərin məşhur qissası var, e, 500 il ibadət eləyən qulum qissası, yəqinlik çoxunuz bilirsiniz onu, Yəni, bu insan demək olar ki, ömürləxilə ki, masili eləməyib. Yəni, bizdən əvvəlki ümmətlərin yəni, ömürləri uzun idi. Bu deməli, e, səhər tezdən e, sur, e, oruç tuturdu, qalxır dağacının başına, e, dağın təpəsinə. Orada ibadətini eləyirdi. Yenə səhər duruldu surunu eləyir, yenə qalxır. Yəni, bu adam ömür bu anca, yəni necə deyərlər, musiqi eşidməyib, zina görməyib, ancaq ibadətə keçirib. Və qiyamət gündə təsəvvür edin bu 5 il ibadət elib. Və qiyamət gündə Allah Subhanahu taala tərəcəhində imtahana soruşa gələndə o nəyi üstünlüyü verir? Adilliyə. Adilliyə. Adilliyə. Deyir ki, adilliklə münasib eləməmişəm ki, Allah səndə ki, qulum sənin rəhminlə e soruşulsa eləm yoxsa adilliklə digər rəbi Allah Subhanahu deyir ki, bunun 5 illik ibadətini qoyun tərəzinin bir gözünə gözün nurun qoyun tələzim bir görsək gözün. gözün nuru ağrı gəlir və deyirlər ki, onda bunu sülh etdi nə? Cəhannam isə o da yarə bir rəhmətindən, rəhmətindən soraulasmır ki, yaxşı, bu rəhmətimlə səni daxil edirəm. Bu onu göstərir ki, yəni ən azının qul heç bir şey asi eləməsə də belə, o cəzaya layiqdir, çünki Allah ona verdiyi nemətin müqabilində o əməlləri eləmiyib. Aydan, yəni təsəvvür edin yəni ki, bizə 500 il ömür də yoxdur və Allaha sığınacağı gün nə qədər asi lər içindəy. Yəni bunu Allah Subhanahu taala qadir olduğu halda Allah Subhanahu taala yəni zülmən çəkinir və Allah sənin Quranda buyurur ki: "Və mə ənə bi zalləmen liləbîd". Yəni qullara zülm edən yəni deyirəm və həmin də ki, mən "Və mə Allah yürüd zulmen liləələmin". Liləbə. Və mə Allah yürüd zulmen liləbə. Allah Subhanahu həqiqətən də qullarına yəni zülm, yəni istəməz və zülm haqqında demə ola ki, ayələr çoxdur. Yəni burada bir neçə, çoxlu ayələr var. Yalnız yəni kifayətlənmək üçün vaxt məhdudiyyətində E, görə 1 2 ayəni qeyd edir ki, yəni həqiqətən də Allah Subhanahu taala yəni qullarına yəni zülm etməz. Və bununla yanaşı Allah Subhanahu taalanın necə deyirlər e, üslubundan, necə özünün e, qullarına müraciətin hikmətindəndir ki, Allah Subhanahu ən birinci bu zülmün özünə e, necə deyirlər özünə haram etdiyini bildirir və sonra o xitabı kimədir? qullarına. Yəni buna alimlər deyir ki, bu üslub deyir, yəni e, dərk elməy də öntədir, ən gözəl üslubdur ki, yəni e, əgər tutsam ki, biri sənə səndən böyük nəyisə sənə əmr edilsə və sənə bildirir ki, bax, bu artıq onun haramlığının şiddətinə dəalet elir. Mən bax bunu eləmirəm, bax sən də bunu eləmə. Ən azın həmin o insan yuxarıdan aşağı verən əmr, onun üçün da, e, e, şiddətini daha da artırır. Bir vaxt sən də bunu eləmə. Yəni elə sən də zəmanətə yüngül olur. Bir də var ki, sən deyirsən ki, bax mən bunu eləmirəm, sən özün də eləmə. Aydındır? Bu təsəvvür eləyin ki, Allah Subhanahu taala düzdür. Allah Subhanahu taala, yəni bu cür, yəni qiyaslar çəkilmir. Sadəcə e, qeyd etməyə lazımdır ki, və həqiqətən də bu e, qulun e, dərk eləməyini ötürən ən gözəl yəni, üslubdur ki, Allah Subhanahu özünə haram edir və bildirir ki, və sizin aranızda bunu haram etmişəm və bir-birinizə, yəni zülm etməyin. Və da onu göstərir ki, Zülm həqiqətən də, yəni zülmdür. insan heç bir halda, yəni e, zalım olmağa çalışmamalıdır. Hər bir halda zülmdən qaçmalıdır və bugünkü günkü günümüzdə isə, yəni zülmün yəni qolları çoxdur. Yəni zülm elə başa düşməyin ki, insan məsəl üçün kiminsə malını uğradı, kimisi Allahdın əyini zülm xeyr zülm təsod deyil. Zülm ən ağzından, ən ağzından, necə deyirlər, övladından da ola bilər, yoldaşı ilə də ola bilər, qonşusu ola bilər nə bilim, atasinin anası hər bir şəxsinə istəyirsəməz zülmə yol verə bilər. Adicət, övladına yalan danışmağı, övladına haqqın tapdalamağı, zövcəsinin haqqını tapdalamağı, atvalideyn haqqını verək və s. Yəni, zülmün etməyin yolları çoxdur. Adicət sən təzəvvələyək, ən çox bugün qarşılaşdığımız problem, yəni ailə məsələndə olan problemlərdir. Biz, biz hərdən elə bilirik məsəl ki, məsələ üçün Qadınla evləndik və səlam, o hər şeydir, biz ne hissə elə bilər, tam üstündə e, salahiyyətə malik, əslində, o o qadın biz zəif, incə məxluqdir və onlar yaddı, sağlayın ki, kişilərin ötəsinədir, əmanətdir, hansı ki, e, Peyğəmbər səsləsində ölüm əyəqində, ən son anında, son nəfəslərində verdiyi tövsiyədir ki, deyir ki, e, e, Həfizu aləssaləvətkum və mələkət əymənikum deyək özünüz namazlarınızı hüfs elin və əlinizin altında olanları bura aid zəvcələr, övladlar, yəni kim ki sənin rəayətinin altındadır, sənin qulların, işçilərin və s. və s. biri başı buna zəvcələr daxil digər yəni, onu peyğəmbər salsə son tövsiyələridir ki, onu unutmaq yəni lazımdır. Və Allah sən buyurur ki, mən bunu sizin də aranızda haram etdim. Yəni sizin aranızda və bir-birinizə, yəni zülm etməyin, zülmdən çəkinin. Çünki zülm həqiqətən də, yəni qulun haqqıdır və o e, qul onu bağışlamasa, o insan o, ona görə cəhnnəmə də düşə bilər. Yəni haqqlar var, Allah Subhanahu-taala-nın ilə bağlı, bir də var qulların haqqı və e, və qulların haqqarları dəhiqən də bağışlanmasa, şərhdir ki, o insan yəni cəhnnəmin odunda, yəni yanmağa, yəni səbəb olan, yəni əməldir. Və bildiyimiz kimi zülm yəni iki qismə bölünür. Ümumi halda, eee, birinci nəfsə edilən zülm, o da şid yansığı alsa, bilir ki, ki inə e, şirk elə ruhun adına heyətəndə nəfsə veriləcək ən böyük zülm, yəni şirktir. İkinci insanların haqqının tapdalanması şey, insanlar arasında olan yəni haqsızlıqlar ki, o haqqları insanlar tapdaldı yəlanda artıq qullara yəni zülm yəni etmiş oluq. Yəni bura təkcə qul deyəndə təkcə insanlar deyil, həmçində adi məxluqatların da, yəni özün ə, saxladığın heyvanların da, yəni zülmü buna daxildir. Aydındır? Can, hər bir canlı olan heyvanı saxlayırsan, işlədirsən, ondan sonra lazımlığı da vermirsən, artıq yüfülüysən, nə edirsən, nə edəmsən, bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı da yəni ə, bədənində can olan, ruh olan, yəni məxluqa yəni olan, yəni zülmdür. Və sonra Allah sonunda buyuruyor ki, ey mənim qullarım, siz həyətəndə, yəni zalalətdəsiniz, hamınızı düz yola deyinizsiniz, yalnız-yalnız mən düz yola yönətdiyilərimdən başqa və mənlə hidayət istəyir, düz yola yönəlmək istəyir və mən sizi yəni, hidayət edim. Və bu da onu göstərir ki, həyətəndə insan əslindədir, insan əslində cəhalətdir, zalalətdir, e, yalnız Allah subhanətələnin hidayətə yönətdiyilərindən başqa. O bu hədisi onu göstərir ki, e, heç bir insan özü özlüyündə yəni, düz yolu seçib getmir. Onu Allah subhantala müvəffəq eləyir. O qul öz qəlbini Allah subhantala açır və Allah subhantala hidayət istəyir və Allah subhantala onun e, qəlbindəki hidayət nurunu onun üçün genişlənir, işıqlaşırır. O Allah subhantala hidayət nuru ilə də yəni, hidayət olur. Və bu baxımdan da qul e, ibadət edəndə, oruç tutanda, namaz qılanda ə başqa qardaşlarından fərqli olaraq bir əməl edəndə qul özündə öyünməsin ki, bunu mən etmişəm. O Allah şükür eləsin ki, Allah sənə eləyib, onu müvəffəq edib bu əməli etməyə. Hamı misalmandır. Amma Allah u səma hər kəsə müvəffəq eləmir ki, beş namaz vaxtında qılsın. Hər adamı müvəffəq eləmir ki, hər il həccə getsin, ümrəyə getsin, sədaqə versin, zəkat versin, qardaşına yardım etsin, aydındır. Ən azından bir problem olanda Bilsin ki, e, o da bunun kimi qardaşdır. Amma ona müəyyən bir qədər köməli iləndə bilsin ki, bu onun özünün, necə deyərlər, e, qazandığı nəticə deyil. Bu, Allah Subhanı ona verdiyi bələkətdə, rüzidir və o e, səy göstərir, müvəffəq eləyən kimdir? Allah Subhanı ta aladır. Baxın, görün, çox insanlar bu rüzü dağınca qaçır. Hamı istəyər? onun e, problem olmasının varı dövləti o hamı istəyək ki, sədəqə versin, zəkat versin qardaşlar həccə göndərsin və nə qədər problem var da kimi istəməz ki, o qardaşın problemini həll eləməyə çalışsın istər maddi, istər mənəyə amma görürsən, yoxdur çünki müvəffəq eləyən Allah subhanıq və Allah sonu hansı qulu müvəffəq eləyibsə o qul bu əməllərin özündən ə, özü elədiyini iddia eləməsin özü buna tam ə, necə deyirlər, bunun tərəfindən həyətdə keçməsinə Tam də eləməsin, müvaffaq edən Allah Subhanahu alə. Əgər Allah səni müvaffaq edəməsə, o qul gecə namazına durmaz. Allah səni müvaffaq edəməsə, necə düşüb namazına durmaz. Cəmaat namazına iştirak eləməz, o sədaqə verməz, zəkat verməz, başqa əməllər eləməz. Bax qardaş var, imkanı yoxdur, vermək üçün elə bilmir. Amma qardaş var, imkanı var, amma vermir. Niyə görə? Çünki Allah səni müvaffaq eləmir ona. Bu nəzərə alıb dəlkiləmək ki, həqiqətən də Hidayət də bizim özümüzün bizim ə, özümüzün asır deyil ki, deyil ki ə, şükür olsun Allah istədim namaza hidayətə ələmdir hidayət oldu. Yox, yəni istədin. Yəni Allahsın sənin qəlbinin nurun genişlənib işıqlandırırsansan. Sən. Fransca Allahsın Allah, Allah məhdəs sözsüzənə buyurur. Deyir ki, mən yuridilla en yahdi al-islam yasrah sadrahu al-islam. Allahsın deyir ki, en yahdihu yas Yaşlar, sədolisi, Allah son qoyur, qonşunda buyurur ki, Allah son kim istəyirsə onun sinəsini İslam açar, Kimi hidayətə yönəltmək istəyirsə onun sinəsini İslam açar. Baxırsan, qırağdan deyir ki, o filancə hidayətə layiq insandır. Qardaş, maşallah, xloqadır, o namaz qılmır. Allah Subhanahu taala hidayət mübəfqəl əmr. Ay baxırsan, görsən fırıldaq, ona fırıldaqla eləyir, buna fırıldaqla eləyir. Amma görsən qardaş, Yəni, baxsan ki, asili bir yandan, bir yandan da ibadət eləyir. Yəni, bu ibadət eləmək haradasa e, adamın onun haqqında təsəvvürünü genişləndirir. Yəni, onun asilləri yəni, gözə görsəmdir. Ən azından bir sənki, yəni, tohu edəlidir, ibadət əhəllidir. Yəni, hər bir halda onu qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, yəni, insanlar e, hər bir şəxs əslində yəni, zəlalətdədir. Yalnız və yalnız Allah SWT hidayət verdiyi şəxslərdən başqa, Və bu baxımdan da qul da daimən Allah s.ə. nə eləməlidir, hidayət istəməlidir. Hansı ki, e, bəzi cahilərə deyilən ki, Allah sən hidayət versin, xüsən də bu e, rahvizi e, tayfasına olanlara deyilər, Allah səni öz və hidayət versin. Onlar elə başarır ki, bunlar e, hidayət, yəni zalətin tam əksidir. E, yəni, sən düz yolda, umumiyyətlə düz yolda deyilsən, yəni, onu qarğış kimi qəbul edirlər. Amma həqiqətdə təsəllü ilə hamımız gündən içə rükət namaz qalırıqsa, hamısını nə ox Fatiha surəsində hər rükatda da biz onun istəyir Allah Allahıma sıra siratal mustaqim bizi yəni düz yol biz özümüz hər namazın hissəsi. Bu sünnətdir ancaq fərzləri yəni qeyd eləsəyə görə. Və da insan daimən yəni hidayət siməli və hidayətdə sabit olmağı siməli ki, Allah Subhanahu taala də onun inəsīn. Onun hidayətində onu sabitləşdirsin. Və sonra Allah Subhanahu buyurur ki, ey mənim qullarım, sizin hamnız azınız Yalnız-yalnız mən e, yedizdirdiklərimdən yəni başqa və məndən e, yemək, yəni tələb eləyin ki, mən də sizi yəni, yedizdirim. Bu da onun göstəriki həyətən də ə, qulun səy şey göstərməyinə baxmayaraq, qul ə, səhər tezdən çıxıb axşam qayıtmağına baxmayaraq, yəni qurusu işdanı getməyinə baxmayaraq, hər bir şəxs, hər bir qul, yəni öz özlüyündə yəni Allah spontalaya istədi-istəmədi, yəni möhtazdır. Yəni onun ruhusu də, Onun qidası da, libası da, hər biri Allah s.ə.q. adandı və ə, o qul onu istədikcə Allah s.ə.q. Yəni onu verir, aydındır. Yəni, yenə deyirəm ki, ə, nəzərə ə, çatdırmaq lazım ki, yəni bizim səy göstərməyimiz bəli. Allah bizi bundan tələb eləyiniz ki, Peygam buyurur ki, ə, əgər sizdən biz Allah haqqı ilə tələkkü eləsəyiniz, onu da, Uşa bəzi yərdən, yəni səhər tezənin at çıxardı, axşam in yərdə, tox, yəni bətindən qayıdardı, mədəsi tox qayıdardı. Bu da onu göstərək ki, yəni qul Allah təvəkkül etməklə yanaşı e, icazəli olan səbəblərdən tutmalıdır ki, e, həqiq təvəkkül də budur. Həqiq də budur ki, təvəkkül odur ki, yəni səbəblərdən tutub Allah yəni, təvəkkül etmək. Və baxımdan da e, ruzu qazanmaq, ondan sonra e, libas e, və əlaq və s. hamısı bunlar, Yəni Allah Subhanahu taala ilə, yəni dua etməklə də ki, Allah Subhanahu o duanın, yəni müqabilində verər ona. Onun malına, mülkünə, qidasına bərəkət verər. Və Allah səndə buyurur ki, "Və məndən onu tələb edin ki, yeməyi tələb edin ki, yəni qidanı tələb edin ki, mən də sizi, yəni, qidalandırım." Və sonra Allah səndə buyurur ki, "Ey mənim qullarım, siz hamınızsınız, yəni çılıp paltarsızsınız və mənə, ə, dua edin." Ey və mən də ey mənim qullarım siz hamısının libasçısınız, paltasısınız. Yalnız və yalnız mən giyndirdiyimdən başqa və məndən libas tələb elin, geyim tələb elin ki, mən də yəni libaslandırım, yəni sizə e, geymək verim. Bu hədisin bu hissəsi də onu göstərir ki, e, yeməkdir, içməkdir, ondan sonra hidayətdir və başqa əməllər. Bunlar hamısı Allah Sübhana Taala'nın e, qulun üzərində olan, yəni nemətidir, fəzilətidir ki, Qul da bunun müqabilində o neymətlərin Allah tərəfindən olduğunu dərik eləməlidir. Və o daimən o duasından, yəni, deyənməmalıdır. O duasından deyənməmalıdır ki, çünki çox vaxt görürsən ki, e, valı insanlar, imkanı olanlar, bu, yəni, bu cür dualarda neynirlər? Əvvəl-əvvəl kasıb olurlar və başkılar Allah subhanətlənin ünsiyyətləri, tamasları gücləşməyə. Nə vaxt ki, Allah subhanətlərin bu var dövlət verir və başkı unutmağı ki, Düzü bu hamıya şamil deyil. Başka ilə ki, vaxt var idi, bu da o cür ehtiyac olanlardır. Bu da 5 namazdan sonra əlin qaldardır, ərzan-iqamə arasında əlin atsardır, gecələr namazları darabı, Allah-ı əsələrdən Və Allah-ı buna verir və unudan unudur, unutmayan da unutmur. Unutmayan dərk eləyir və ibadətlərin daha da artırır. Və çox da görür ki, bu imkanlı olanlar bu şeyləni yenilər, zəifləşdirirlər, hətta gəlir məcidlərdə görünməyə belə yavaşladırlar, yəni hatıq uzaqlaşdırırlar və dər ki, eləmir ki, o ruzunu verən Allah subhanədədir. Bəli, sənə sən elə gəlirsən, səy göstərirsən, sən, sən, göstərir, sən gedirsən, gəlirsən, milyardlar insandan bakı gedir, gəlir. Hər bir halda əgər Azərbaycanın 9 milyon insan varsa, belə götürsək də, 5-6 milyon işləyənsə, hamı səhət çıxır axşam gəlir. Kim 5 saat, 2, kim 10 saat. Amma hamı eyni ruzu bəlkədə qazan var. Yəni, deməli, sənin səyin orada mütləqən deyil. Mütləqən Allah səni sənə bərəkət verməsidir, səni müvəffəq eləməsidir. Və buna görə də qul daimən Allah sənin e, ona olan neymətin unutmalı deyil. Unutmalı deyil ki, hər bir halda qul ibadətin daha da çoxaltmalıdır. Əgər e, kasıb, əgər e, vaxtının çoxunu işinə sərf edir ki, axşam evimə 5-10 madaparım, çatıb alım, soğan alım, əgər o imkanı adam isə, Deməli, onun artıq işinin gücünü Allah Spantala səhmana salıb. Bu, daha da artıq ibadət eləməli, cümkün ki, onun ibadətə daha çox vaxtı var. Amma əksinə görür ki, yəni e, kiminsə işi böyüdücə, e, rüzbəkə çox o daha da onun dağınıza qaçır, ibadətini eləyir, ibadətini zəhb edir. Əksinə, əksinə isə, qulun neyməti e, daha çox olduqca, daha da çox ibadət eləməlidir ki, Peyğəmbər s.ə.və misal çəkmək olar ki, Peyğəmbərsəm özü bağışlanmış halda olduğu halda gecələr namazda hətta tobqu çatdıyana kimi Aişə ilə necə Ya Rasulullah, sən ke sənin keçmiş gələcək günahların bağış. Bu ədəbiyyət sənə la nəyə lazımdır? Peyğəmbərsəm nə deyir? Bilə əfələ akun abdan shakurə məcədilmən. Şükrədən qullardan olmayım Və bunun göstərir ki, bax mənə bağışlanmışam, yenə də Peyğəmbərsəm ibadətini, duasını əsirgəmirdi, daha da artırırdı və eyni zamanda da Allah Subhanahu mövaffaq etdiyi varlıq sahiblərdə bu cür ibadətlərin daha da çoxaltmalılar. Demək olar ki, günlərin heçdə keçilməli. Günlər ibadətlə keçməlidir. Yəni həc, umrə buraxmalı deyil ki, çünki onun o biri quldan Allah Subhanahu tala vermişdiyi görə üstünlük daha çoxdur və daha da çox, yəni şükrləməlidiniz. Şükrlədikcə nemətlər, yəni daha da artır. Və sonra Allah Subhanahu buyurur ki, ey Siz həqiqdəndə gecələr və gündüzlər yəni, xatə edirsiniz və mən sizin günahlarınızı bağışlayıram və mənlə günahlarınızın bağışlamasını istəyin və mən sizin günahlarınızı yəni, bağışlayım. Bu, ona görsək, həqiqdəndə qullar ası olanlardır. Hansı ki, ben insanım, deyir ki, ə, hər bir adəm evladı xatə edəndir və ən xeyli xatəkarlar hansılardır? Yəni, tövbə edəndir. Yəni, xatasız mütləqən İnsaniyyətə Peygamberə sallallahu əleyhi və səlləm şəriəti təbliğ eləmə etməkdə məsum idi, məsum idi və böyük günahlardan da məsum idi. Ancaq e, alimlərin rəyinə görə xırda günahlar hissə deyir ki, hərdən peyğəmbər sonda qatda qal, yəni hərdən, yəni düz o e, xırda günahlara birbaşa edilməməz, çünki bu barədə alimlərin bir az ixtilaf var və bəziləri deyir ki, bu Allah subhan Ə, öz ə, qullarına ibrət etməsi ki peyğəmbər s.a.v. hər bir məsələdə ihtiyat edərdi. Əgər ə, müvəffəq olsa iqrar olardı, əgər xata eləsəydi vəh gəlib, yəni onun, yəni xatasını düzəldərdi və baxımından, yəni peyğəmbər s.a.v. mütləqən şəriəti təbliğ etməkdə məsumdur, həmçinin də peyğəmbər s.a.v. yəni böyük günahlardan, yəni məsumdur. Ə, ancaq bu günkilərin dediklərəm 12 imam məsumdur, sonra 14 edədilər Khomeinizadə artıq sonra yavaş yavaş artır can yəni, o ona heç bir yəni dəlil yoxdur. Dəlil yoxdur ki, hansı imam məsumdur. Ümumiyyətlə o məsum sözün deyən insan məsumdur. O mən rus fayd edirəm ki, onun lüğəti şərhi mənasını bilmir. Yəni məsum ism-ül məhfuldur hansı ki, asama sözündəndir ki, həqiqətən də e, yəni artıq Allah Subhanahu onu necə deyək ki, e, tam azad olmuş mənasında Yəni, bütün günahardan zaten azad olmuş. Yəni, belə bir şəxsin də ə, olmasını bilməyə döntəri hökmən Quran və sünnə alır. Çünki o danışığı şəriyyətin adından danışır. O Rəbbin adından danışır. Ki, o məsum nədən alsın? Xatəlardan. Hansı ki, Peyğəməsəm deyir ki, hər bir adam övrə nə deyir? Xatəkardır. Bunların bu etiqat birbaşa Peyğəməsəm nəyini yiyir? Sözünü iddiham edir. Və eyni zamanda da Allah Subhanəm adına da elimsiz danışmaqdır. Ki demək ki, falan kəs məsumdur. Yəni məsum o deməkdir ki, o insan heç bir xata etmir. Biz onların fərdi şəxsi həyatlarını oxsaq, sirr kitablarında, orada xətaların baş verməsini engəyirik, açıq-açıq görsənək, görsənər. görsənər. Aydındır ona görə, yəni bu etiqad tamamilə, yəni samazid bir etiqaddır və ondan yəni bu oyda uzun uzadı yəni danışmağa yəni dəyməz. Və Allah sübhan bildirir ki, həqiqətən də siz gecələri gündüzləri, yəni xata etsiniz. Yəni Xatırlar da insan, e, i̇nsan e, bilə-bilə deyə bilər, e, səhv fəndi eləyə bilər. Ona görə e, Pəyğamət öz dolanda buyurlar, deyir, Allahın Səvqiyyə Arəbi, məni bildiyim və bilmədiyim, yəni günahlarımı məni bağışla, xatırlarımı məni əhv elə. Çünki elə günah var, biz bilirik bu günahdan. Elə günahsı var nədir? Biz edirik və bilmirik ki, bu nədir? Bu günah. Aydındır. Və baxımdan, Allah sana buyuruyor ki, siz gecə və gündüz Günahlar edirsiniz, xatalar edirsiniz və mən sizin günahlarınızı bağışlayam. Günahlarınızı bağışlayam ki, Allah subhanahu wa ta'alədir və buyuruyor ki, mənlə bağışlanmanızı dilənim mən də sizi yəni, bağışlayam. Bu hədisə, bir neçə hədisin bu hissəsinə səhi hədislər də deyəlib ki, hansı ki Peyğəməsən buyuruyor ki, bir qul bir günah edərsə və sonra bilər ki, onun bağışlanan Rəbbi var və Allah sonradan bağışlanma diliyər və Allah sonra onu bağışlayar və sonra ə, o insan təzdən xatı eləyir, təzdən güray işilər və sonra təzdən dərk eləyir ki, onun bağışlayan var və bunu 3-4 dəvə təkrar edəndən sonra artıq Allah sonra deyir ki qadxafartu ləhu deyir ki, o qula hər şey bağışladım nə istərsə etsin aydıncə burada şirk nəzərdə tutulmur çünki Allah sonra bilir ki, onun yəni, günahları, yəni şirk, yəni, şirk əslində, əslində, tövbəsiz şirk yəni bağışlanan deyil Amma başqa günahlar isə ə, tövbə ol etməsə də belə, yəni böyük günahlar, ə, adi xatalar, o ə, insanlar qəamət günü Allah subhanət alanın yəni, ixtiyarı altında olacaq, əgər tohvid əhlində indilərsə. Və ə, hər bir halda ə, Allah subhanət ala bildirir ki, günahları bağışlayan Allah subhanət aladır və Allah subhanət ala, öz qulundan sevir ki, qulu onu Rəbbi kimi qəbul edib ondan, yəni, bağışlanmasın yəni, tələb etsən. ki, bilir ki, ən böyük istifad, seyidul istifadır ki, o duanı tərkimdə yəni, e, bu sözlər var ki, ya Rabbi, mənim günahlarımı bağışlayır. Və şək yoxdur ki, yəni, e, günahları bağışlayan Allah subhantalladır ki, hansı ki, Allah subhantalladır sevir ki, istəyir ki, qul ondan bağışlanma istəsin və Allah subhantalladır onu bağışlasın. Çünki Allah subhantalladır o qulu E, sevir ki, o bu dərk edir ki, onun bağışan Rəbbi var. Onun bağışan Rəbbi var, insan heç bir halda yəni, sarsılmır, üzüntü keçirmir. Yəni o, e, insan hansısa bir məsələdə, yəni dində, dini məsələdə, hansısa bir məsələ ilə bağlı olanda, insan səhv eləyəndə çox ad görsən ki, istər hərbidə olsun, istər adi hallarda olsun, istərsin ki, onu cəzələndə olab, səhvəndə olsa, yəni cəzaya məhkumdur. Yəni səhvən kimsə məsəl üçün e, yolda bir dən adam bu sənə yəni bir qazadır, sürüş səf elib də kimsə bağışlayır onu. Yox, cəzası var, orası var, burası var. Amma bu baxımdan insana o elədiyi əməlləri eləmək insana çox böyük peşmançılıq da gəlir. Bilsəm bu qədər sürətlə eləməzdim. Bir şeyim qaranlıq beləmə, birdən yağışdı. Bilsəm, bilsəm. Amma Allah Subhanahu insana axsilə edəndə və sonra dərk edəndə ki, bu səhv eliyib, xata eliyib Günaləbə öz Rəbbinə dəyikilib. Rəbbinin qarşısında bağışlanma istixvar tələb elirsə, görən Rəbbi necə sevir ki, o qulu, o qul, yəni ona istixvar tələb eləsən və artıq Allah Subhanahu onun o istixvarına görə Allah Subhanahu onu, yəni bağışlayır, ona məğfirət verir. Və sonra Allah ona buyurur ki, e, ey mənim qullarım, həqiqətən sizin zəlaləriniz mənə çatmaz ki, siz mənə, yəni zərər verəsiniz. Yəni bu qullar nə qədər zərər dəilsə də, ki, Ə Allah Subhanahu zələr versinlər, heç vaxt da Allah Subhanahu yəni, zərər verə bilməz Eyni zamanda da mənfəət vermək istəsələr də belə. Hansı ki Allah Subhanahu e, həcidə heyvan kəsmə barədə buyurur ki, həqiqətən də ayədə qeyd olunur ki, həqiqətən də Allah'a çatan nə onun qanının əti, Allah Subhanahu çatmır. Allah Subhanahu çatan nədir? Yalnız və yalnız sizin, yəni təqvanız. Yəni biz elədiyimiz yaxşılıqlar çox vaxtı görürsən ki, birimiz yaxşılıq edirik, Və elə başa kür ki, biz bunu Allah üçün eləmişik. E, Əstağfurullah, Allah eləmişik. Amma biz onu Allah üçün Allahın məxluğunu eləmişik, Allahın qulunu eləmişik. Aydındır. Və baxımdan da Allah sonuna burada qeyd edilir ki, bildirir ki, və həyətən də sizin yəni, zərəriniz Allah sonuna çatmaz ki, yəni sən istəyərsən zərər verəsən, amma sən zərər verə bilmərsən. Sən istəyərsən xeyr verəsən, amma xeyr yəni verə bilmərsən. Və sonra Allah sonuna buyur ki, ey mənim qullarım, Həyətən sizin əvvəniz və axırınız, cinləriniz və insanlarınız ən təqvalı insan qəlbində olsalar belə, bu Allah mülkündən heç bir şeyi artırmaz. Əgər bütün insanlar, nə qədər məxlugatlar var, cinlər, insanlar, bütün hər bir şey, hər bir məxlugat, əgər bir təqvalı insanın qəlbində olsa, bu Allah mülkündə, Allah ə, mülkündə heç bir şeyi artırmaz. Və eyni zamanda əgər bütün əvvəl, əvvəlki insanlar, sonraki cinlər, insanlar, bütün məxluqatlar əgər bir tacir, ən asir bir insanın qəlbində olsalar, hamısı elanda pisliyə eləsə belə, və Allah Subhantalanın mülkündən heç bir şeyi yəni naqsləşdirməz və bunu da onu göstərir ki, bizim elədiyimiz yaxşılıq da, pisliyə də kimin sündü Yəni özümüzündür, biz Əli radiyalar ki, dünya insanları nə yerdir? Əkin yeridir əkin yerə əkilsən, bu dünyada sümbülü, arpağı, buğdovu, düyü, qrişka və s. və sairə biçim nə vaxtdır? Biçim də, yəni, yəni qiyamət gündür. Yəni bu, bu, bu tarlalar əkin tarlalarıdır. Ancaq insan əməl eləyir, amma əməllərin nəticəsi əbədi isə, yəni o məhsulun yığımına vaxt olacaq, o qiyamət günü. Buna görə də hər bir şəxsin, yəni hökumətin verdiyi torpaqlardan əlavə olaraq əkin üçün sahəsi hədsizdir. Yəni, insanın yaxşı, insan deyəməz ki, hə, bax, mən 5 namaz mescədə qılıram, gündə sədəqə verirəm, ildə-bədə hədcə ömrəyə gedirəm, inşallah mənə yetərdi. Yəni, məndə tarlamda boş yoxdur. Əslində, belə deyil, yəni, unutmaq lazımdır ki, əməllər hədsiz dərəcə, yəni, salih əməllər çoxdur və fikirləşməyək ki, bu əməllər təkcə e, pulla, sədəqə ilə zəkədə malıxir, adicə, təsvirən səhər axşam zikirləri biz bir dəfə dəstərdə bunu qeyd etmişik bu barədə danışmışıq ki yəni salih aməllərdən təkcə maddi ləvazmat lazım deyil və eyni zamanda da insanın özü özü özü özünə o boyda yəni savabları qazandıra bilər gecə zikirləri səhər axşam zikirləri sünnət oruclar ondan sonra dualar və yax vəsailə bütün aməllər insanın həqiqətən onun onu gündəlik yəni vaxtında boş vaxt qalmaz Və ə, Allah Subhanahu va ki: Ey mənim qullarım, əgər sizin hamısınız, əvvəliniz və axırınız, cinləriniz, insanlarınız və cinləriniz əgər bir ə, səviyyədə, bir ə, bərabər yerdə dayanıb tam bir anda ist istədiyinizi istəsəydiniz, Allah Subhanahu va taala sizin istədiyinizi istədiyinizə versə, bu Allah Subhanahu va taalanın necə deyirlər, bir mülkündən heç bir şeyi, yəni naqisləşdirməz, yəni azaltmaz. Yalnız və yalnız bizə deyərlər, iğnəni e, dənizə salanda, o kəna salanda iğnənin uzununa çıxır, deyil mi o, ki, heçsinə. Yalnız və yalnız yəni, o cür, yəni misalındadır və həytənə deyir ki, e, bu sizin əməllərinizdir ki, insan əməlləridir ki, insanlar bu dünyada eləyir və onun nəticəsini Allah s.q. qiyamət üçün onun özünə qaytarır. Yəni, e, sənin əməllərinin e, nəticəsinin qiyamət üçün sənə qaytarılması qaytalanca anda. Əgər sən əməllərini xeyir görsən, Allah şükürək ki, Allah sən səni müvəffəq elədi, sən o əməllər elədir. Əgər sən e, xeyir tapmasan, hansısa başqa bir asili, şəri, nəsə bir əməl tapsan, günahlar tapsan, neynəsən, yalnız və yalnız öz nəfsindən başqa heç bir şəxsi, yəni qınamaq. Ona görə çox vaxtı, e, görsən, biz adicə o an vaxtların e, səmələri keçməsində çox nəzər almırıq, Amma fikir vermək lazım ki, əgər insanda ə, vaxt, məhdudiyyət varsa, hər hansıda tam işində, gücündə, evində, hər bir anda vaxtı varsa ki, tam ki, Quran oxusun, zikirlə məşğul olsun, hədə səzbələtlə, elm öyrənsin, bu onun üçün daha səməlir keçər, nəinki faydasız bir şeylərini, demirəm, asır bir şey yəni faydasız bir şeylərlə, yəni istər baxsın, istər vaxtın keçsin, səninəsində aydındır. Baxımdan, ə, bu, bu vaxtları nəzərə almaq lazımdır ki, Biz dəfələrlə qeyd edirik ki, Abla Ün Məhsud aradiyalarla qeyd edirik ki, günlər insandan yəni, bir hissədir. Nedir ki, e, yarpaqlar ağacın bir hissəsi olduğu kimi. Yəni, ağacda əgər yarpaqlar çox olanda və e, yavaş-yavaş ki, artıq ya əlifəssinin axırı, seytərinə əl, başqa bir-iki dənə yarpaq düşməyə elə də hiss olunmur. Artıq nöyə bulan axırı ağacın təmiz yarpaqları tökülənən sonra artıq hiss olunur ki, nə olduq? şahit gəlir. Və eyni zaman insan ömrü də beləncə idi. İnsan ömrü də ağacın yarpaqlarına bənzər. Hələ ki, sən cavansan, körpəsən, iveriyyirsən, səndən yarpaqlar tökülür və səndə yarpaqların çoxluğundan o tökülənlər hiss olunmur. Amma tədricən artıq yaşlaşdıqsa, baxırsan, yüzün ağarıb, başında ağarıb, saxqalı ağabı ağarıb, artıq o yarpaqların tökülməsini açıq-aşaq -açıq hiss edirsən və baxımdan da O hər bir günəş hansı ki bizim üzəlimizə doğur, onu e, faydasız bir səməisiz bir əməllə keçirmək qiyamət günü yalnız və yalnız yəni özümüzə peşmançılıq verəcək ki, e, biz Allah sən də ki, Allah sən bizi vaxtımızı israf edənlərdən boş keçirən eləməsin. E, bizi də öz e, zülmündən qormuş Ə, zalim olmaqdan qorunmuş məzlum olmaqdan qorunmuş qullardan eləsin Həməli. bizi Allah s.a.q. daimən yəni dua edənlərdən etsin Həməli. hansı ki sələfi salihdə ə, dualarında hər şeyi Allah s.a.q.dan istəyədə hansı ki ə, rivayətlərin bir də qeyd olur ki Musa ələsəm deyir ki ya Rabbi məndə hərdən elə problemlər olur elə ehtiyaclar olur ki mən utanırım sənin istəməyə Allah s.a.q. deyir ki hətta xəmibin duzunu belə eşyəvin otunu belə məndən istəyir və baxımdan sələflər e, deyədilər ki, ə, Allah s. istəməydə heç bir utanmaq yoxdur. Çünki heç bir utanmaq. Əksinə Allah s. sevir ki, quldu ondan istəsin və buna görə də onlar hətta ə, xəmirlərin, duzların belə, heyvanların otunu belə, hətta əqqabların şunurqaları olmayanda belə onu Allah s. istəyədilər ki, Biz də ki, Allah xələtə deyir Allah xələtə bizi də özündən istəyən qullarını eləsin, bizi özündən başqa heç qəsə mühtaz etməsin və bizə veydi, neməti, rüzini, bərəkəti artırsın, bərəkət edilsin və Allah xələtə biz bütün xeylər müvfəq eləsin. Rüzün Allah bizi Vəsəli Muhammədin Və Aləli